Дошла жената, но скоро се наситила на Адам, намерила, че е стар и си потърсила млад другар. Тя намерила такъв в лицето на змията – черният адепт. От този момент започва втората култура – напознаване на доброто и на злото. Сегашната култура е на жените. Мъжете са безгласни букви. Иде новата култура на света, която ще съедини двата принципа – Принципът на мисълта и принципът на живота. Тя е културата на милосърдието или културата на любовта. Първата култура е била на мъдростта, втората – на правдата, а третата е културата на любовта. Тая култура ще съедини мъжа и жената в едно цяло. Под думата жена разбирам, че това е първото дете, което се роди в света. Първото дете на човека е жената, а първото дете на Бога, което се роди, това беше Адам. Понеже първото дете е божествено и нямаше с кого да си играе, нямаше забавления, Господ му даде друго дете. Той от божествения свят носеше всичките свои богатства и Ева носеше всичките богатства на човешкия свят. Защо сгреши Адам? Той сгреши, понеже сам прекъсна връзката си с Бога. Когато Бог го постави в рая, запита го, как искаш да живееш, като животните или като мене? Адам погледна Бога, погледна животните и каза, някак повече ми допада да живея като животните. По този начин той сам се отдели в сърцето си от Бога и зачена, а Бог само извади заченатото от Него. Така се яви Ева на света. Всички трябва да работите, за да се премахне омразата и лъжата от света. Първият грах в света влезе чрез лъжата. Онази първа жена, която яде от плода, излъга и като прогледа, не каза Господи, съгреших. И Адам не каза, че е сгрешил, но каза Господи, видях се гол и зато и се скрих от Тебе. Аз имах много добро желание, но онази красивата жена, която Ти ми даде, ме въведе в грях, та сега се лиших от Твоето благословение. Господ хвана жената, но и тя е майстор на лъжата. Тя каза, Господи, аз видях змията на дървото горе, тя ми показа един плод, аз мислих, че този плод е нещо хубаво и ядох от него». И двамата сгрешиха, и двамата после казаха на Господа, Господи, тази работа ти можеше да я оправиш, не можеше ли по друг начин? И повика Господ един ангел и рече му, Извикай тия двамата избранници и ги изпади из рая скъм И рече на Адама, понеже ти излъга, ще работиш с хиляди години тази земя, ще урееш и ще сееш, а тя ще ражда тръни докато се научиш да любиш истината. А на жената рече, ти в мъки ще раждаш, докато се научиш да обичаш истината. Хвана тогава, Адам жена си под ръка, потекоха сълзи и двамата, обърнаха се назад, погледнаха към рая и казаха си, изгубени сме. Истинската дълбока причина за грехопадането се крие в сърцата на първите човеци. Човешката карма като змия обвива човека и го заставя да греши. Кармата е неразумният човек, който мисли, че е свободен да прави каквото иска, без да носи някаква отговорност. Хубавото в света е в разнообразието, в различието на мисли и идеи между хората. В този смисъл никой човек не може да бъде доволен от себе си. Ако можеше да бъде, тогава защо първият човек беше недоволен от себе си? Какво му липсваше? Липсваше му жената. Къде беше тази жена? Извади ли я Господ от някое дърво? Извади ли я от някой камък? Извади ли я от някоя риба? Или от някоя мида? Или от някой охлюв? Или от слънцето? Не. Приспа човека. Казва се в писанието, че Господ взел едно ребро. А на еврейски се казва, че взел един чифт ребра и от тези ребра направил едно същество, което човекът нарекал жена. Адам казва, с тия две ребра аз мога да живея по-щастливо. И сега ребрата са 12 чифта. Значи 13 то число е извадено, а 13 е крайно фатално число. Сега, ако погледнем случая с френския параход, който е изгорял, ще видим, че е бил пуснат в морето на числото 13. Казват, че той е построен през 1930 г. Значи сборът на числата също е 13 и ето, че е изгорял. Ще кажете, че това е суеверие. Какво представлява суеверието? Суеверията са явления, които стават без да можем да ги обясним. Но суеверните неща са истински. И в Америка, и в Англия, и в Германия навсякъде говорят лошо за жената. Но в България казват, жена ли е, тя все е змия, но поне гледай да не е отровна. Не, така не може да се мисли. Къде е погрешката? Погрешката е в мъжа, понеже той мисли, че е родил жената. А Господ е взел от него само две ребра и е направил жената. Тези ребра само пакости правеха на Адама. Затова Господ ги извади, да не му препятстват. Това беше тринайстото ребро. Жената е много енергична, понеже е направена от 13-то ребро. Значи Бог взе материал от Адама и направи от него жената, но той не я роди. След това Бог вдъхна дихание в нея. Грешката е в Адама че той счита лева за своя дъщеря и за това казал «Тя е кост от коста ми и плът от плътта ми». Не, жената не е никаква собственост на мъжа. Като говоря по този начин, мъжете се усмихват. Като говоря по този начин, жените се усмихват. Но и жените имат същата погрешка, понеже помислиха, че мъжът е тяхна собственост. Нито Жената е собственост на мъжа, нито мъжът е собственост на жената. Мъжът и жената са слуги на Бога. Жената трябва да се радва, че е взета от хубаво място от човека. Тя е взета от ангелско място. Тя трябва да се радва, че не е направена от животинската област на човека, но от неговото духовно естество, от ангелската му част. Жената отделя животното от човека. Що е жената? Жената е граница между животинския и човешкия живот. Аз говоря за сегашната жена, защото, както е в окултният разказ, казва се, че Бог създаде мъжа и жената по образ и подобие свое. Сега този въпрос ще го оставим на страна. Някога вие ще го изучавате. Това е един дълбок въпрос. Какво значи да се създаде човек? Това е въпрос, който иска много изучаване. В писанието се казва, че мъжът е глава на жената. Значи мъжът научи жената да мисли. Жената пък научи мъжа да чувства. Жената носи в себе си разумното сърце, а мъжът – разумният ум. Ще кажете, умът ли седи по-високо от сърцето? Умът ли седи по-високо или сърцето? Не е въпросът кой седи по-високо, важно е кой изпълнява своята служба по-добре. Не мислете, че ако духът извърши нещо неразумно, ще седи много високо. В природата съществува следният закон – всяко нещо, което е добре извършено, седи високо. В отношението 1 към две равно на три имаме предвид следното – Първата единица е бащата, втората – майката, а числото 3 е детето – резултат. Ако двете единици представят двама мъже, те ще бъдат в постоянен спор. Тогава имаме действието 1 плюс 1 равно на 2. Двойката е жената, т.е. число на примирение. Значи само жената може да примири двама мъже. Тя е дошла в света да примирява. Злото съществувало преди жената, ще кажете, че жената е създала злото. Така мислят децата. Да се мисли, че жената е донесла злото в света, е толкова вярно, колкото е вярно твърдението, че децата идат от реката. Така говорят бабите на децата. Така говорят бабите на децата. Също бабите казват, че жената донесла злото в света. Това не е нито философски, нито научен извод. Простият, невежият казва, че ако жената не беше дошла на земята, нямаше да съществува злото. Всъщност, жената дойде в света, за да примири двама души. Имаше борба между Адам, който беше в рая, и змията, която отпосле се яви. Тя беше човек, който дойде при забраненото дърво. Ако Ева не беше там, щеше да има голяма борба между двамата. Вторият дойде с оръжието и започна да се разговаря с нея кротко, меко. Той каза, аз нямам лошо намерение, готов съм на всички услуги, на ваше разположение съм. По този въпрос до тук ще спра, по-нататък не искам да отивам. Една българска пословица казва, ела зло, че без тебе по-зло. Значи Трябваше да дойде Ева на земята, за да се избегне по-голямото зло. Когато се говори за мъжа, трябва да изпъкне във вашия ум светлината. А когато се говори за жената, трябва да изпъкне топлината. Той, което кара нещата в природата да работят, то е топлината. Без топлина нищо не става. Нашият организъм се развива под влиянието на топлината. Този процес, който ни възраства, ние наричаме женски елемент. Когато изгубим този процес, животът ни преждевременно се закръщава. Вие искате да станете мъж. Щом станете мъж, вие непременно ще умрете. Защо започнаха да умират хората? Аз ще ви накарам да мислите по този въпрос. нас измия която беше при дървото, беше от мъжкия принцип. Следователно, жената дойде между два мъжки принципа. Днес ние вземаме повече от мъжкия принцип, отколкото от женския. И вследствие на това носим лошите последствия на сегашния живот. Вземаме 6 към 2 а трябва да бъде 1 към едно. В писанието, старият човек означава старият мъжки принцип, който Бог не е създал. А ние... Изкуствено привнесохме. Присъденият мъжки принцип, тъй наричат стария човек, от който трябва да се освободите и жени и мъже, и който върши всички престъпления. Има психологичен и биологичен метод, чрез който майките по закона на раждането и по закона на подбора за в бъдеще ще избавят човечеството от той, което е излишно. И тогава ще остане само онзи мъжки принцип, който носи светлината. Ще остане женски принцип, който носи топлината. Дето е светлината, там е електричеството. Дето е топлината, там е магнетизмът. Дето е светлината, там е мъдростта. Дето е топлината, там е любовта. Дето е свободата, там е истината в света». Следователно, като се знаят законите, ти всякога ще можеш да видоизмениш положението си. Казвате, за да се изпълни Божията воля, човек трябва да се вдъхнови. Така е, духът трябва да посети човека, за да го вдъхнови. А човек трябва да приготви материал, с който духът да работи. Той търси ученика в човека, който разбира каквото му се говори. Духът казва на едно твоето щастие е в числото 21. На друг казва, твоето щастие е в числото 12. Както виждате, две числа са едни и същи цифри, но с различно значение. В едното число двойката е на първо място, а в другото тя е на последно място. Числото 2 е жената. Следователно, ако си женен... Твоето щастие е в числото 21, в двойката, т.е. в женати. Тя е богата, има милиони в банките. Мъжът, т.е. единицата, е на второ място. Той се ползва от богатството на жена си, затова трябва да я обича. От нея зависи щастието му. Следователно, ако мъжът ме пита в какво се крие неговото щастие, казвам, Твоето щастие е в женати. Жената пита в какво се крие моето щастие. В мъжът тоест т.е. в числото 12. Отвори сърцето си за мъжа си, обикни го и работите ви ще се наредят. Значи числото 12 показва, че мъжът е богат. Числото 21 показва, че жената е богата. Питате, защо в числото 21 жената е богата? Нали знаем, че в миналото жената е била мъж, а мъжът жена? Какво си бил в миналото не е важно. И като мъж, и като жена, ти трябва да живееш добре, да създадеш условия за забогатяване. Тъй, защото ако жената е богата, това показва, че в миналото като мъж е живяла добре. Днес се радва на придобивките си. В един живот не се придобива богатство. Ако и мъжът е живял добре и като жена, и като мъж, той ще запази богатството си. Който не живее добре, Губи богатството си и се превръща на крава, за да изучава закона на милосърдието. Същевременно тя изучава и закона за безкористието. Тя спокойно си пасе тревата и преживя, като знае, че след това ще я издоят. Кравата казва, вземете колкото искате, аз пак ще приготвя мляко за вас. Зная, че трябва да ме доите, животът е красив, разбрах това вече и сега доброволно давам млякото си. Докато имам, нека хората се ползват от мене. Така си мисли кравата и спокойно си преживя. Всеки не може да бъде архитект, инженер. И музикантите имат специфични нишки. И жената има специфични нишки. Женски нишки, които я правят жена. Но жената може да се превърне в мъж. Има доста такива случаи. Много жени са станали мъже, има такива случаи в медицината. Жени, мъже са ставали, но и мъже, жени са ставали. Възможно е и от тях такова превръщане. Въобще става превръщане на един вид в друг. Това не е противоречие. То е една от дълбоките тайни на живота. Вие поставяте въпроса, защо Господ създаде света? Но защо Господ създаде света, не е ваша работа. Изучавайте го тъй, както е създаден. Детето и жената какво трябва да прадат в света? Бъдете като жената. Казвате, ама аз искам да бъда мъж. В това съществование не може да бъдеш. В друго съществование може да бъдеш. Пък и сега може да бъдеш. Има случаи, дето жената е станала мъж. В древността има един пример, където един мъж станал жена. В този живот можеш да станеш жена. Имало е примери в медицината. До 15 години е млад момък, след 15-20 стане жена. Това е хроникирано, че може да стане. Щом дойдем до друго съществование, казват, как може така. Това е само за просветените, за учените, които вярват в Бога. Няма никакво противоречие. За другите хора не е важно. Човек се преражда, колкото пъти е определено. Всички жени, на които е започнала да никне брада в този живот, в бъдещия живот ще бъдат мъже. У нези мъже, които сега са почти без косми, в бъдеще ще станат жени. Ако разбирате и оценявате добре живота си, ще може да го преобразите. Защото от чисто окултно гледище един мъж, който сега е мъж, в следващото прераждане ще бъде жена, в третото прераждане ще бъде дете, ще умре преждевременно, после пак ще дойде жена, пак мъж, пак дете. Мъжкият и женският пол в невидимия свят не се менят, а на земята се сменяват. Важни са следните възрасти в човешкия живот. 12, 24, 36, 48 и 60 години. На тая възраст стават промени. Мъжът и жената вие не разбирате какви са. Това е едно и също същество, което минава поляризиране. Два полюса има. Човек в даден случай може да бъде мъж и жена. Поляризира се. В даден случай човек е жена, в друг случай човек е мъж. Следователно, зачитай човека в мъжа, зачитай човека в жената. Това е правилното разбиране. Ако искате да знаете какво нещо е жената, То е човекът в този полюс, понеже той едновременно функционира и като мъж, и като жена. Човек строи света тогава. И децата се раждат по същия закон. Едни се раждат на единия полюс, момичетата, други се раждат на другия полюс, момчетата. Аз ще ви приведа писанието. Там се казва: Авраам роди Исака. Едно време и мъжете, и жените раждаха. В отрицателния период жените раждат. Пак ще се сменят. Ту жените, ту мъжете раждат. Сега мъжете не се женят, само жените се женят, за това и те раждат. Ще дойде време, когато жените ще се подмладят, мъжете ще се женят, тогава мъжете ще раждат. Понад 10-12 години са всички мъже на земята. Те не се женят, деца са още. Сега жените въ... са възрастни, те се женят, а пък мъжете минават само за сватове. Вземете това в чистия смисъл. Няма никакви мъже в света. Все жени има. След време ще има само мъже. Никакви жени няма да има. Жените ще бъдат момичета поне 10-12 години. В този период жените раждат. Ще дойде време у мъжете, ще се роди той съзнание. Или, казано на друг език, когато жените и мъжете, когато женският и мъжкият принцип се съединят в едно тяло, както са били първоначално, само тогава може да се роди дете. Някой казва Аз нямам ли образа на Бога? Нямаш ти образа на Бога, докато търсиш една жена. Нямаш ти образа на Бога, докато търсиш един мъж. Не е лошо, че търсиш образа на човека. Ти търсиш един мъж, да ти слугува. Ти търсиш една жена, да ти слугува. Казваш, сам не се живее. Човек, който живее сам, той живее с Бога. Ако ти със своята жена не можеш да живееш добре, ако със своя мъж не можеш да живееш добре, как ще живееш с човека? Ти като дойдеш до човека, тогава ще се научиш как да живееш с Бога. Защото само като дойдеш до положението на човека, ще имаш отношение към Бога. Някоя жена казва, дотегна ми този мъж, но ти погледни че той е човек, кажи му един ден да си размените ролите. Ако вие бяхте един мак и не сте доволни от мъжа си, че не се отнася добре с вас, вие можете, като заспи той, да му прочетете една формула и вие да станете мъж, а той да стане жена. Разменете си ролите, после на него му дотегне, той прочете формулата и пак се променят работите. Това са възможности, вероятности. Да питам сега, коя е разумната жена? По отношение на живата природа, най-същественото нещо в света е жената. Човек е жената. Кой е жената? Целият човек е жена. Кой е нейният мъж? Живата природа, разумното, същественото, което създава всичко в света, той е мъжът. Той трябва да я похвали, че тя е разумна. Та в този смисъл, вие ще имате един идеал, от който може да почерпите известно знание. Иначе цялото недоволство, което сега имаме, ще остане неразрешено. Вие трябва да градите новия морал, не оня морал, за който се пише в едикояси книга, но вечния, божествения морал, който е абсолютен, неизменен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 Огрешавате вашият мъж горе, отцапвате великия принцип и следователно вие сами си създавате своите нещастия. Сега някои допущат, че като бил той мъж, неговият грях не се хваща, а грехът на жената се хваща. Да, но пък грехът на небето се хваща, там той е жена. Той, което на земята не се хваща, на небето се хваща, а той, което на земята се хваща, на небето не се хваща. Следователно, мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот, без никакъв примес от площаден морал. Мъжете казват «Може и иначе». Може, но тогава ще си натрупат една карма, от която ще страдат ред поколения и децата им и внуците им и ще се питат «Защо са тия страдания?».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 да вярваме ли? Но то е нещо, което може да стане. Ти можеш да си въздействаш в даден случай жената от теб да стане мъж. Понеже ако твоето физическо тяло е женско, твоето духовно тяло е мъжко. Тогава твоето божествено тяло отгоре е човек. Ако на физическото поле тялото ти е мъжко, в духовният свят тялото ти е женско. Следователно, дори твоето мъжко тяло на физическия свят в хармония с женското тяло в духовния свят. Вие искате да оправите работите само на земята. Сега, като ви говоря така, вие се объркахте. Мъжкото тяло на земята, това го разбирате, но мъжкото тяло в духовния свят, това не го разбирате. Дорете разумното в света, ти си мъж, понеже имаш такова разбиране на физическото поле. Ти си жена, защото имаш такова разбиране. Знанието те прави жена. Той те е турило в негативна мисъл. Жената на физическото поле е минус, мъжът е плюс. Обаче животът се проявява там, където е отрицателният полюс. Там стават всичките прояви. Всичките течения в света стават в отрицателния полюс. Значи всичката култура е в жените. Жените носят културата. Мъжът живее в алфа. Жената живее в омега. Жената е краят. Към тази посока е насочена всичката енергия. Всеки човек трябва да има една душа, която да го обича с цялото си естество. Тоест .е. със своето съзнание, със своето самосъзнание, със своето подсъзнание, със своето свърхсъзнание. Има ли човек такава душа? Всички божествени блага ще дойдат чрез нея. Тази душа именно представлява канала, чрез който се пренасат благата от невидимия свят за душата, която живее на земята. Човек не може да възприеме Божията любов и Божиите блага отдето и да е. Тази душа, която ни обича, тя ще ни покаже начин как да постъпваме с всички останали души. Не е лесно да обичате човека. Онзи, когато обичате, той трябва да има нужда от вас, а вие трябва в подробности да разбирате неговата душа, както и всички нейни нужди. Този човек може да страда от някаква болест или да го мъчи някакво съмнение, но щом вие го обичате, ще извадите тези тръни от му и след това ще му покажете пътя по който трябва да върви, за да се повдигне. Всичко това трябва да направите по такъв начин, че той да вижда в ваше лице истински приятел, който желая неговото добро и повдигане. И аз за туй съм казвал и друг път, когато се потопите в божествената любов и почувствате всичките нейни вибрации, когато разберете тази любов, тогава ще разберете симфонията на тоя живот. А сега вие цените само от своят гледище. Жената казва, като моите деца няма и като моя мъж няма тук. Не, не, твоята жена не е тук, а горе. А горе какво е? Неопетненото. Опетнил ли си святото в себе си? Чакай, докато станеш чист. Защо ние трябва да се очистим?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 за да образувате братство, защото ако се съедините както кислородът и азотът, ще образувате една отрова и ще отровите цялото човечество. Но вие можете да се сдружите. Следователно, не е позволено за въздуха да се съедини кислородът с азотът му, защото тогава въздухът ще изчезне. И каква е философията? Мъже и жени искат сега да се съединят.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 нези от вас, които изучават химията, знаете какво става, като се съединят една киселина и една основа. Той, което разяжда живота, това са киселините. Някой момък се влюбил, например, и казва Ох, изгори ме! Излиза, влиза, ходи, тропа из къщи. Какво има? Изгори ме тази мума. Ах, любов! Той е известна киселина. Скача този младият момък. До сега той се е учил отлично, пръв ученик е бил в университета, но сега няма го. Не само с студентите е така. Разправят за един германски професор, човек на 80 години, че се влюбил в една от своите ученички от университета и станал така разсеян, не може да чете. Гениален човек бил, а сега седи, не може да си чете лекциите. И най-после трябваше да се откаже да чете лекции. Като чете лекциите, тя е в ума му. Разказва, прави движения, но в лекциите си употребява нейното име. Казват за него, мръднала му е дъската. Не му е мръднала дъската, но тази красива мума е влияла в професора си своята отрова, която хората наричат любов. Аз наричам това любов на отравяне. Така са заченати и родени много деца. И какво става? Това са все престъпни деца, деца с най-лоши наклонности. И всичките хора говорят, че това било наследственост, атавизъм. Не, всяка мисъл вие ще я спрете пред вашата врата. Ще снемете всичките и външни дрехи, ще проверите надписа и какъв е. Тъй както в лабораторията по надписа опитвате всичките шишенца. И най-после ще я пуснете да влезе вътре. В духовния свят всички мисли си имат имена.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 А ако живеете в едно общество, където моралът е 100 градуса над нулата, тогава вие можете да имате най-красивата дъщеря. Тя ще бъде едно благословение и за себе си, и за укражаващите я. А при първите условия тя ще бъде проклятие и за себе си, и за укражаващите. Тя ще бъде един елемент, който ще се съединява и ще разрушава навсякъде. Има три вида числа, чрез които човек трябва да работи. Рационални числа на физическото поле, рационални числа в духовния свят, абсолютни или положителни числа в Божествения свят. В рационалните числа процесите на знаците се сменяват, а в абсолютните числа не става никаква смяна. Там нямаме никакви отрицателни числа, никакви отрицателни процеси. В духовния и в физическия свят Съществува поляризация, положителни и отрицателни числа. В божествения свят няма поляризация. Милосърдието има отношение към закона на служенето. Решете се и вие да служите на Бога. Преди да пристъпите към служенето, трябва да примирите мъжът и жената в себе си. Когато мъжът в жената,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 не е с такива трептения, с такава топлина, с каквато трябва да бъде, а любовта на мъжете не е с такава хладина, каквато е необходима. Като говоря за мъжа и жената, аз имам предвид самият човек. Ако дясното полушарие на човека не е хладно и ако лявото полушарие не е топло, човек не е нормален. Този закон е валиден не само за полушарията, но и по отношение на камерите на сърцето. Двете камери на сърцето му дават по-голяма топлина, а другите две – по-голяма хладина. Двете камери на сърцето му дават по-голяма топлина, а другите две – по-голяма хладина. Те са хладилници, но за тялото е обратно. Дясната страна е по-топла, а лявата – по-студена. Лявата половина на човека е женска, а дясната – мъжка. Лявата половина на мозъка е женска, а дясната – мъжка. Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата. Затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък. Тази е причината за асиметрията на лицето. В бъдеще, когато енергиите на ума и сърцето се хармонизират в цялото тяло на човека, ще има пълна симетрия.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 Мъжът и жената представляват два принципа, две велики сили, разумни, които действат. Едната сила наричаме активна, другата пасивна, едната действаща, другата възприемчива. Два процеса в природата, които се сменят. Бог не всякога дава, понякога взема. Той в едно отношение дава, в друго взема. От една страна океанът изпраща влага на сушата, от друга, чрез реките тази влага пак се връща в океана. В този смисъл, мъжът и жената са два принципа, които работят. Единият принцип творчески, наречен мъж, Бог, другият пасивен, наречен жена или Господ. той е все едно. Следователно, трябва да бъдем и в двата момента на живота верни на тия принципи. Ако светът изисква да добием блага, ще ги добием само когато сме верни на този възвишен божествен принцип. Ако сте верни на него, всички мечти и желания на вашия ум и на вашето сърце може да се постигнат. Бог е започнал да организира света с мекия елемент. Когато светът се устрои добре, хората нито мъже нито жени ще бъдат. Мъжът представлява външният образ на света, а жената – вътрешният образ на света. Целият образ е създаден по образ Господен. Между хората трябва всякога да съществува известна разлика. Това е божествен закон. И ако искате някой човек да ви обича между него и вас, трябва да има разлика, която да е хармонична, както в тоновете на музиката. В това правилно съчетание, в това различие именно, се намира хармонията, от която ние се възхищаваме. Трябва да дойдем до тази хармония, която в действителност по същество се среща у мъжа и у жената и да приложим този божествен принцип. Жената е емблема на любовта. Любовта не може да се прояви в мъжа. В мъжа се крие друга божествена сила, която се казва мъдрост. Когато любовта и мъдростта се оженят, ражда се истината. Искате ли да придобиете истината, трябва да намерите баща си мъдростта и майка си любовта. И те, като ви родят, ще ви кажат, що е истината и как може да се прояви тя. Истината върви по бащина линия. Тя е пак от мъжки пол. Тя е синът на любовта и мъдростта. Бащата и майката, тоест .е. мъдростта и любовта, като заченят, ще родят и добродетелта. Това е вашата сестра. А добродетелта и истината, когато са съединени, това е правдата. Така стои този въпрос. Искате ли да създадете този бисер, вашата душа именно трябва да го обработи. Първо Бог направи мъжа. Последният обаче каза. Тази работа не може да бъде така, аз сам не мога да я свърша. Как ще обработвам сам тази толкова голяма градина, рая, дърветата, които са в нея? Животните пък не могат да ме разбират. Тогава Бог каза, много добре, аз ще ти направя другар, като тебе, да ти помага. И тъй се яви на сцената този велик закон, този процес, който движи света.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 Това слънце черпи енергия от мъжкото слънце. И съвременната наука потвърждава това, като казва, че всяка енергия се проявява в отрицателния полюс на електрическия ток. Някои хора взимат думата отрицателен или пасивен в лош смисъл. Под пасивен разбираме слаб, безхарактерен, безволев. Това е криво разбиране. Зато и са заменили думата отрицателен с израза катодни лъчи, полюса в който се проявява всяка енергия. Жената е проводник на отрицателни сили. Ще употребя за тези сили думата благодат, която се използва в Евангелието. Думата благодат в Евангелието не е нищо друго, освен тези отрицателни сили в природата. Благодатта, благородството спадат към женския елемент. Ти не можеш да даваш да бъдеш щедър, ако нямаш характер на жена. Ти не можеш да имаш отлично сърце, ако не носиш естеството на жена. Но ти не можеш да имаш отличен ум, ако не носиш естеството на мъж. Съзнателно това е мъжката страна. Подсъзнателно това е женската страна. Във философията има различни термини. Казват за пример, че някой човек има обективен ум, а друг субективен. Ще ви кажа един анекдот. Доколко е верен, не зная. Аз го взимам, за да разясня принципа. Свети Антони бил поканен някъде на гости и тръгнал със слугата си. Той яздел на кон, а слугата му на магаре. Обаче Свети Антоний имал противници, които искали да го спрат на пътя му. Вечерта те спрели на един хан. Дошли противниците на Свети Антоний, отразали главата на коня и на магарето, като си казали «Не трябва да ходи на гости, стига му до тук». Сутринта дохожда слугата, иска да извади и приготви коня и магарето за път, но вижда, че главите им са отрязани. Съобщава за това на Свети Антоний. Той му казва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 Следователно, мъжът трябва да бъде развързан, а жената вързана. И тогава в света ще имам съгласие и мир. Вие, жените, не ми се харесвате. Много жени има в мъжка форма. И няма по-отвратително нещо. Мъж влязъл в женска форма. Те са най-отвратителните неща в света. И за това се върнете. Жените да турят образа на първоначалната любов, а мъжете да турят образа на първоначалната мъдрост. Всичко е дадено в нашите ръце. И затова и направете тоя съюз. Мъжете да развързват, а жените да връзват. Което на земята, вие, жените на любовта, вържете, ще бъде вързано и на небето. И което вие, мъжете на мъдростта, развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Жената да знае любовта, а мъжът да бъде мъдър. От това се нуждае сегашния свят. Тогава и децата ви, синовете ви и дъщерите ви, и те ще имат и ще бъдат подобни на вас. Синът ще бъде мъдър, а дъщерята ще люби. А мъдростта и любовта, като се срещнат, ще образуват най-великите вибрации на света. Ще бъдете научени от Господа. Вие, научените от Господа, правете наблюдение върху себе си, да знаете кой във вас. Мъжът или жената не е разположен. Ако се гневиш, ще знаеш, че жената в тебе е виновна, понеже гневът е порок на жената. Ако се гордееш, мъжът е виновен, понеже гордостта е порок на мъжа. Гневлива жена и горделив мъж са на едно място, Къщата ще запалят. Ние не се нуждаем от такива хора. Това не е за осъждане, а за обяснение. Под мъж и жена аз разбирам служби на човечеството. Като влезете в третата култура, т.е. културата на любовта, тогава ще разберете какво нещо е мъжът и какво жената. Тогава ще разберете отде произлизат и двамата. Физическата сила на мъжа зависи от това, как е поставено Слънцето в един хороскоп. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила на мъжа е слаба, получава се малокръвие. Физическата сила на жената е в зависимост от Луната. Ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн, жената е слаба и анемична. Луната е свързана с религията и религиозните форми. Жената е силна, когато е религиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив. По думата жена, какво разбирате? Желаете нещо да постигнете? Той е женски елемент. Искате слава, величие, сила, да ви уважават, да ви почитат хората, искате да бъдете богати. Това са все женски придобивки. Искате мъдрост, знание, сила, те са все женски придобивки. Искате да станете музиканти, да пеете – това са женски работи. Искате да сте красиви – това е женска работа. Искате хубаво да се обличате, искате слънцето да ви грее – това е женска работа. Онова мъжкото слънце образа си не показва. Женското слънце всяка сутрин като излезе – показва се. Щеславие има в него – и като залезе, казва, вие не ме оценявате, нека да си отида, че да видите вие, че без мене нищо няма да направите. За сега в природата само женският принцип е на работа. Аз го наричам девата. Девствеността, майката, всички най-възвишени неща се откриват посредством женския елемент в света. Върху Марта и Мария много се е говорило. Те представляват двата принципа в човешката душа активност и пасивност. В лицето на Марта и Мария са представени две жени два противоположни характера две състояния на човешкото сърце. Едното състояние е тихо, спокойно, безмълвно, сум, отправен към един вечен принцип, крепящ се на една вечна основа. В другото състояние е като на морските вълни, като на малките клончета на дърветата, постоянен кипеш, постоянно клатушкане. Мариите са изобщо благородни жени. Те са добри, имат отлично телосложение, лице красиво, поглед мек, чело симетрично, нос правилен. По сърце те са меки, нежни, отзивчиви към страданията на хората, готови да помагат. Мария на еврейски език значи солена вода. Мария всякога осолява света. Благодарение на нея той не се разваля, не се вкисва, не гние. Когато имате Марийния принцип у вас, вашето сърце не се разлага. Марта произлиза от Мара, което значи горчив, кисел, буен. Тъй, че горчивият принцип у вас постоянно се люти, гневи, недоволене. Това той прави не от зла умисъл или от зла воля, но защото е много активен принцип, който отдето мине, иска отворен път. Ако някоя е Марта, ще видите, че като стане сутрин, всички други са на крак. Вик, крясък. Вдигнали метлата, всички бягат на половин километър далеч от нея. Тя казва, всичко трябва да бъде в рет и порядък. Вие ще срещнете Марта и в черкви, и в училища, и в съдилища, навсякъде. Тя е необходима, както и Мария, но не трябва да давате преимущество нито на едната, нито на другата, нито на единия, нито на другия принцип. Кое в живота обичате? Представете си, че всичко в света е само от Марти. Задигнали метли, вдигнали прах, вик. Каква музика ще бъде това? Вярвам, че къщите ще да бъдат добре наредени, щеше да има хубави мебели, хубави дрехи, всичко щеше да бъде в ред и порядък, щяхме да имаме прекрасни форми, но живот нямаше да има. И обратно, ако бяха само Марии, тогава всичко щеше да бъде сол, но ако нямаше Марти, какво щеше да се усолява? Мария има отношение към друго нещо, към друг принцип, към друга някаква основа. Висшият принцип, Мария, показва пътя, по който трябва да служим на Бога индивидуално. В това служене ще намерим смисъла на нашия живот. Колкото разбираме вътрешния смисъл на нашата душа, толкова ще разбираме и другите същества, които живеят около нас. Щом научим първия, висшия принцип да се подчиняваме на Бога, тогава ще научим и другия принцип да подчиняваме всички нисши елементи, да подчиним нисшия принцип у човека. Какво се казва в първата глава на битието? Бог създаде небето в първия ден, а после земята. Небето, разбирам, Мария, а земята, Марта. Земята била неустроена, значи кисела. Учените хора казват, че когато се явила Марта, около нея имало буря ураган. Издигане на пара и тогава Бог казал на Марта. Марто, Марто, много шум вдигаш, но прогресът не е там. Мария избра добрата част. Погледни нагоре. Земята, Марта, погледнала нагоре и започнала да се върти около себе си и около слънцето. Така се образувал живот около нея, образували се много същества и най-после човекът. Като свършил работата си, Господ казал, «Всичко около Марта е добро». И стана ден първи, а след това дойде ден втори до седми. Сега някои от вас са Марта, вдигат шум, от сърцето и от ума им излизат пламъци, Марта няма езера, нито реки, но Великият Учител казва Марто, Марто, не се смущавай, само едно е необходимо – небето, разумното, великото в света. Погледни нагоре към небето, то ще осмисли живота ти. Когато повдигнете погледа си, веднага вашият дух ще почне да се движи правилно около своя център и вие ще намерите смисъла на живота. Да имаш смисъл в живота, това значи да имаш център, около който да се движиш и който център всеки ден да изпраща необходимото и нужно за тебе. Жените трябва да работят, защото Господ предаде ключа от рая на тях. Те държат ключа за Царството Божие. Петър е женско име. Жена, от санскритската дума «зео», на български означава «живот». Ева – това е онзи свещен идеал, който има всеки човек в душата си. Два идеала има в света. Единият е Ева и Ехова, който е, който съдържа всичко в себе си. Другият е Адам, който е създал Ева. Адам представя физическия свят. Той е носител на духа, т.е. това, което създава нещата. Значи Адам подразбира разумната душа. Българската дума «мъж» има дълбоко съдържание. Тя произлиза от санскритската дума «мамас», която означава същество, което мисли. Зато и хората казват «бъди мъж».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 която в края, поради съпротивлението, което среща на пътя си, постепенно намалява и се превръща в негативна сила, т.е. женски принцип. Някои от вас искат да знаят в оня свят какви ще бъдем – мъже или жени. Какво разбирате под думата мъж? Мъж е който чука камъни. Под думата жена разбирате която пере. В ония свят нито камъни ще чукаш, нито ще переш. Такива занаяти няма. Ако вие под думата мъж разбирате един човек, който носи светлината, ако под думата жена разбирате един човек, който носи топлината, то е на място, понеже топлината е необходима за растенето, а светлината е необходима за простора. Без светлина простор не може да има. Светлината носи простор за хората. Топлината носи реализирането на тази свобода, да опиташ свободата в себе си. Защото ако не носиш топлина, ти не можеш да се движиш. Ако нямаш светлина, ти в мрак ще бъдеш. Светлината ще те освободи от мрака, топлината ще те освободи от онова инертно състояние на материята – замръзването. Ще бъдеш свободен да ходиш както искаш. Вие живеете на земята, но мислите и за небето. Питате, същите ли ще бъдете на небето, както сте били на земята? От сегашното ви тяло нищо няма да остане. Ще се познаваме ли? Няма да се познавате. Като видите един стар, грохнал старец, ще познаете ли в него онова малко момченце, което сте видели преди десетки години? Казвате, и това е било някога малко красиво момченце. В реалността обаче, старият и младият могат да живеят заедно, да се разбират и обичат. При това положение, старият може да вземе формата на младия, а младият да вземе формата на стария. Така те ще изпълняват две служби – службата на стар и на млад. В нереалния свят обаче, нито старият може да изпълни ролята на млад, нито младият на стар. В реалният свят, мъжът може да извърши ролята на жена – и жената на мъж. На земята това не може да стане. Защо? Защото земният живот е нереален. Той е свят на иллюзии. Докато са на земята, мъжът и жената постоянно спорят. Жената иска да бъде мъж, а мъжът не иска да бъде жена. Обаче нито жената може да бъде мъж, нито мъжът жена. Защо? Защото и двамата престъпиха Божия закон. Но и до днес още грешат. Какъв трябва да бъда? Човек. Казано е в писанието и направи Бог човека по образ и подобие свое. Сега аз не искам да притежавам нито формата на мъжа, нито формата на жената. И вие трябва да се откажете от своята форма и да пожелаете да бъдете човек. Не се ли откажете от формата си, няма да влезете в Царството Божие. Казано е Плът и кръв няма да наследят Царството Божие. Сега някой от вас сте облечени в женска форма, някой сте облечени в мъжка форма. Казват, тя е жена. Е, що е женската форма? Къде са у нези писатели, които могат да опишат какво нещо е жената? Казват, той е мъж. Е, в какво седи мъжеството? Аз наричам мъж онзи, който може да застане на страната на слабите. Аз наричам жена само онази, която може да превързва раните на страдащите. И тъй, мъжът всякога трябва да застане на страната на слабия, на унеправдания. Това е мъж, това е благородство. А всички жени трябва да се заемат да превързват на хората не само тези обикновените рани, но и необикновените. После, когато някой ме превързва, да не казвам «Ти си длъжен». Не, като ме поглади една такава ръка, да и благодаря. И в направата, и в изпъждането от рая, мъжът заема първото място. Сега жената е заела първото място по един органически начин. Мъжът е на последно място. Ето в какво седи първото и място. Жената, като майка, Първа излезе на сцената. От хиляди години природата възпитава майката. Бащата го няма в света. Бащата не съществува. Той е гостенин, а майката навсякъде е свързана с цялото поколение. Всички деца познават първо майка си. Най-първо към майка си се обръщат. Бащата после идва. Едва в сегашната раса, която настъпва, бащата ще дойде, ще се яви и както функционират нещата, майка имаме, но баща нямаме. Зато и работата не върви. Следствие на това, децата са станали своенравни, мързеливи, непослушни. Когато дойде бащата, той ще внесе един нов елемент. Сега въпросът как се разрешава. Сега се питат мъж ли да бъдеш или жена. Ако е по буквата на закона, за предпочитане е мъж да бъдеш. Ако е по духа на закона, за предпочитане е жена. Деветте блаженства не са нищо друго, освен отрицателните методи на работа. Блаженни нищите духом. Това е отрицателната страна на любовта. Има други девет блаженства, няма да ви ги казвам сега. Девете блаженства, които са най-важните пътища, които са отрицателен или тъй нареченият женски път. Ние познаваме сега любовта по женски път или по пътя на душата, а още по мъжки път или по пътя на духа не сме започнали да я изучаваме. До сега знаем пътя до толкова, доколкото природата ни е учила. По пътя на жените. За сега само майката изпъква. Един ден и бащата трябва да дойде. Той е началото на нещата. Че как на земята бащата го няма? За да има баща, трябва да има единство между бащата и майката. Там, дето има раздори между бащата и майката, бащата умира. Там, дето има раздори между братята и сестрата, бащата умира. Законът е такъв. Великото, което ние очакваме, това е идването на бащата. Майката е направила своето. Всичко в природата става благодарение на любовта на този великият баща. Казва Христос, няма по-голям от отца ми. Христос не казва, аз дойдох да изпълня волята на моята майка, но казва, аз дойдох да изпълня волята на своя баща. Казва, един е вашият отец. От този великият баща, когато ние така схванем от този великият баща, ще се запалят нашите сърца от тази любов. И тогава любовта ще влезе и ще имаме един живот, който диаметрално ще се различава от този, който имаме сега. Този живот ще бъде едно предисловие. Ние ще кажем като онзи в Евангелието. сляп бях едно време, а сега виждам. Сега аз не навеждам този факт, за да се обесърчавате. Ние приемаме любовта по отражение, чрез майката, чрез брата, чрез сестрата, защото те са отражения на любовта. Писанието казва, чистите по сърце ще видят Бога. В дадения случай, под Бог, ние разбираме бащата и всички, които са излезли от Него. Един ден всички трябва да се върнем към Него, с придобитото знание. Когато го видим, в неговото лице ще познаем великия смисъл на живота. Няма да съжаляваме, но като видим неговото лице, всичките страдания, всичкото й ще изчезне. И ние ще се считаме щастливи, че сме се удостоили да ходим и да работим за него. В неговото присъствие всички неща ще се осмислят. Майката е едно отражение на този баща. Братът е едно отражение на този баща. Сестрата е едно отражение на този баща. Слугите са отражение на този баща. Господарите са отражение на този баща. Войникът, Учителят, всичко това е отражение на този баща. Когато така схващаме, и дърветата говорят, и бръмбарите говорят,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 В бъдеще, когато дойде истинският мъж, тогава светът ще се оправи. Казвате, да ги няма мъжете. Вие не сте видели още мъжа. И мъжът, недоволен от жената, казва, тая жена. И ти си жена, като нея. Формата ми е друга. Каквато и да е формата, мъжът и жената си приличат. Това е законът на умножението. А трябва да става събиране.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 а не да се водите по една глупава философия, че със светът бил създаден така. Той свят е създаден от хората, за това го наричат свят на иллюзиите. Аз познавам божествения свят. В него живея. Там няма иллюзии. Човек трябва да приложи в живота си два велики закона. Първият закон – любов към Бога. Представя мъжът. Вторият закон – любов към ближния – представя жената. Мъжът трябва да се занимава с първия закон – жената, с втория. С двата закона пък трябва да се занимава човекът. Вторият закон – любов към ближния, с който жената се занимава – той създава учрежденията, той създава обществения строй. Следователно, съвременният строй, както и всичко в него, се дължи именно на тази унижена жена. И тогава каква трябва да бъде целта на съвременното общество, както и на съвременните държави? Повдигане на жената. Повдигнете жената на положението, в което някога се е намирала. Поставете жената на онова стъпало, на което се е намирала първоначално и ще видите, че в продължение на 25 години светът ще се поправи. Спасението на света е повдигането на жената. Не повдигнете ли жената и не се ли повдигне тя сама, от никъде другаде не може да дойде спасението. Питате, кой е виновен за падението на тая жена? Всички вие колективно станахте причина за падението ѝ. Следователно, вие трябва да я изправяте. За това се иска чистота да бъдете абсолютно чисти. Учението, което иде от невидимия свят, изисква от всички непалиативна, но абсолютна чистота. Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, нищо не го обесърчава. Чистотата носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. Ето защо, първата хигиена, която се налага на човека, е чистота на ума на сърцето и на душата. Новото учение препоръчва медицина за здрави хора, а не за болни. Човешкият свят разполага с затвори за престъпници, болници за болни, приюти за сирачета и старци, но никъде няма да срещнете заведения за здрави, добри и умни хора. Едва сега се правят малки опити в училищата.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 Сега пак казвам на жените – внесете в умовете на мъжете си повече светлина. Само жената може да направи това. Мъжът не може да спаси друг мъж. Жената ще го спаси. Само жените са в състояние да изправят мъжете. Аз съм казвал и друг път. Казал съм това. Мъж мъжа не може да изправи. Жена не може да изправи жена. Мъжът може да изправи жената, но не стояга. Жената може да изправи мъжа, но не с думи. Жената може да изправи мъжа с любов, а мъжът може да изправи жената с мъдрост. Торати тия методи, и ако вие, мъжете, не можете да изправите жените, казвам, вие не употребявате мъдростта. А ако вие, жените, не можете да изправите мъжете, казвам, не употребявате любовта. Един трябва да започне изправлението, двамата не могат да го почнат. И тогава, ако този метод е несполучлив, ще кажа, че не сте приложили божествената любов, тъй, както законите на съзнателния живот го изискват. Вие искате да пресъздадете света. Най-първо светът не може да се пресъздаде трябва да започнем от оттам, отдето Бог е започнал. Не може да пресъздадеш света, ако не пресъздадеш мъжа и жената. Никакъв ред, никакъв порядък в света не може да се създаде, докато не пресъздадеш мъжа и жената. И тъй, вие живеете в относителен свят, който трябва да изучавате. Всички неща, с които си служите на земята, ви са дадени като временни пособия. Пред вас се открива велико бъдеще. Какво е това бъдеще, сега няма да ви обяснявам. Каква ще бъде тогава жената и какъв мъжът, това не е важно. Човеци трябва да бъдем. Това е важно. Как ще си обясните, защо като умре мъжът или жената, които не са живели добре, плачат един за друг... Жената казва, биеше ме мъжът ми, но ми е мъчно за него, добър беше, как бих желала да си дойде. И мъжът, като умре жена му, казва същото. И тя го е мъчила, но той всичко забравя, чувства отсъствието й. Какво представят мъжът и жената? Мъжът е мъдростта, а жената – любовта. Значи мъжът търси любовта, а жената – мъдростта. Мъжът е форма, зад която се крие мъдростта. Жената е форма, зад която се крие любовта. Като форми те са сенки на реалността. Като не разбират това, жената казва, не искам тоя мъж, а мъжът казва, не искам тая жена. Не е въпрос в неискането. Гледай да минеш от сянката на мъжа и на жената в реалността на живота. Вие ще влезете в реалността само като минете през формите на мъжа и на жената. Единствените две велики величини, с които небето работи, това са мъжът и жената. Единствените фактори за насаждането на някаква култура, това са мъжът и жената. Вторите фактори са братът и сестрата. Третите фактори са учителите и учениците. Най-после, на края, на опашката, седят господарите и слугите. Но факторите са мъжът и жената. Когато се образува това правилно отношение, ще се разбере какво нещо е жената и какво нещо е мъжът в своята чистота. Не в това състояние, в което ги виждаме сега, да живеят в своята нехигиенична къща, но мъжът и жената, които живеят в своята хигиенична къща или в своят просветен ум, в своето просветено сърце, в своята благородна воля. Човек със своето просветено съзнание. Това аз наричам мъж и жена. Човек може да прави някой опит в света. Той е външното проявление на тялото. Мекотата и силата на тялото, това са неща относителни. Има една вътрешна мекота в мекутата има живот, в силата има растене, животът, за да се завърши, непременно трябва да има мекута, Пей трябва да се развива, без мекота животът не може да се развива, но и без сила растене не може да има, растенето става в силата, следователно, за да поддържиш живота си, трябва да бъдеш мек, за да расте твоят живот, да прогресира, трябва да бъдеш силен. В ума на един учен се родила идеята да се направи къща на северния или на южния полюс. Само там тя ще се огрява от всички страни еднакво. Понеже мъжът и жената са полюсите на живота, човек трябва да се ражда тук като жена, тук като мъж, за да добие необходимата мекота и сладчина. Тогава човек няма да живее на екватора, но ще живее на своя полюс, огряван от всички страни. Дали си мъж или жена, слънцето ще те огрява от всички страни. Някой мъж не е огрян както трябва. Той казва, студено е при мене, на северния полюс си, ще отида на екватора. Според мене няма защо да отиваш на екватора, но ще си останеш на северния полюс, да добиеш мекота като мъж. За да добиеш нужната мекота като мъж, ти трябва да бъдеш великодушен. За да добиеш нужната мекота като жена, ти трябва да бъдеш целомъдрена. Полюсът на мъжа е великодушието. Полюсът на жената е целомъдрието. Ако мъжът не е великодушен, не може да придобие оная мекота, която ще внесе новото в неговия живот. Ако жената не е целомъдрена, не може да придобие оная мекота, която ще внесе новото в нейния живот. Великодушието изисква отличен ум, а целомъдрието отлично сърце. Великодушието изисква бодър, мощен дух, а целомъдрието необятна, обширна душа. Къде са те? У вас. Дайте място на ума на сърцето, на духа и на душата си, да се проявят. Постигнете ли това, вие ще придобиете нужната мекота. За тая цел, човек трябва да бъде свободен. Да бъде човек великодушен и целомъдрен, това са възможности, вложени в него. Като казвам това, аз влизам в положението ви. Вие живеете в свят на големи борби и противоречия, на големи незгоди и мъчнотии. Вие се товарите с големи задачи за разрешаването, на които се искат специални условия. Ако очаквате тия условия, ще знаете, че няма да ви се дадат. Ако мислите, че светът лесно ще се оправи, лъжете се. Дълго време ще чакате, както очаквате да спечелите на лотария. Днешният ден съдържа всички необходими условия за вас, но трябва да вярвате в това. Има ли изходен път от положението, в което се намираме? Има, но за това се изисква разумност. Няма по-хубаво нещо от това, да бъде човек разположен по дух, да бъде разположен душевно, умствено и сърдечно. Ето задачите, които очакват разрешение. Как ще се разрешат? По вътрешен път. Тия задачи са важни и за тоя, и за оня свят в разрешаването им се крие богатството, което човек ще занесе със себе си в другия свят. Всичко ще оставите на земята, но това богатство ще занесете със себе си. Значи единственото богатство, което човек ще занесе със себе си в ония свят, е мекотата на неговия дух, мекотата на неговата душа, мекотата на неговия ум и мекотата на неговото сърце. Душата е всичко в света. Тя е жената. Онази жена, за която аз говоря. Човешката душа я отричат. Казват, че нямало душа в света. Ако в света няма душа, съвременната култура е осъдена на смърт. Иде тя в света. Иде тази жена. Тя ще дойде тъй тържествено, както светът никога не е виждал. Никога откак е създадена не е слизала една душа с по-голяма тържественост, отколкото тази душа, която сега иде. Аз не зная, какво би станало с съвременните хора, които отричат човешката душа. Най-големият позор на съвременната култура е отричането на човешката душа. Там именно е всичкото. Когато човек е паднал, Нищо няма в Него. Човешката душа навсякъде прониква. Писанието казва, вдъхна Бог дихание на живот в ноздрите на човека и той стана жива душа. Казал Бог от себе си дума и Неговото слово внесло живот навсякъде. В нас душата е това разумното. Аз сега говоря за онова верою, до което ние сме достигнали. Всички хора са имали свое верою, според степента на своето развитие. Сегашният 20 век работи едно просветено разбиране за душата, едно просветено разбиране за човешкия ум, за човешкото сърце или да знаеш как да постъпиш. Сега ние ще кажем, че Христос учил това, учил онова. Не зная, колко от учението на Христа се изпълни. Христос на земята ще дойде, но Той няма да дойде, както вие мислите. Сега човешката душа иде да ревизира онова от учението на Христа, което е приложено. Тя ще дойде. Това е човешката душа, която иде. И направи Бог човека по образ и подобие свое. Това е човешката душа. Това е обективната страна на Бога. В нея ние живеем и се движим и съществуваме. Всеки има право да каже, аз имам душа, значи в мен съществува това безсмъртното и никой няма право да ме ограничава. Казвам, ти имаш право да живееш. Ти имаш право да бъдеш свободен в душата. Те първо трябва да се явят Спасители, да обяснят как трябва да се възвърне онова положение на жената и мъжа, каквото са имали първоначално. Христос казва: Първоначално не беше така. И двамата живееха в една плът, в едно възвишено състояние. Но после Мойсей създаде един закон. тъй до сега жената търси своето право. Нито мъжът е повдигнат, нито жената но така е само на земята. Благодарете, че има жени, които са повдигнати там горе и мъже, които са повдигнати. Повдигнатите жени ще повдигнат и мъжете. Повдигнатите мъже ще повдигнат и жените. Тогава съвременното човечество ще се обнови. Представете си, че Христос дойде на земята и в който дом влезе Мъже и жени се уплакват. Мъжът се уплаква от жена си, че не се разбират. Жената се уплаква от мъжа си, че не се разбират. Какво ще каже Христос? На жената Той ще каже да се върне реброто при мъжа. На мъжа, който е неблагодарен от земята, от живота, Христос ще каже да се върне пръста в земята. Следователно, когато мъжът е недоволен, връща се в земята. Когато жената е недоволна, връща се в мъжа. Оттам с него заедно ще се върнат в земята, а от земята – при Бога. Докато жената не се върне при мъжа, а мъжът в земята, никакво избавление няма. Само при това положение двамата могат да се върнат при Бога. Понеже всичко е дихание, те ще станат дихание и ще се върнат при Бога. От него са излезли и при него ще се върнат. След това те отново ще се родят. Казано е в писанието. И ще напусне човек баща си и майка си, и ще се прилепи към своя възлюбен, и ще станат една плът, в която няма да има никакво противоречие. Кое е основното, което ще ви остане? Кое запомнихте? Учителя пише на дъската буквата Л. Какво мислите, че ще напиша? Учителят пише Л-У-К. Сега ще заменим буквата У с Ю. Люк. Сега ще преобразим тази дума. Ще заменим буквата К с Б. Люб. Да обичаш някого, значи да разтопиш черупката и да го извадиш из нея навън. Да излезе на свобода. л е свързването на две души. Ю е условията. Б е посятото семе. О са външните условия. В е вечността. При буквата О има един кръг. При Б има кръг, разделен на две. При произнасене на звука Л турите езика си на непцето. При Ю освобождавате езика от непцето. При Ю е свободата. При Бъси затваряте устата, т.е. това, което трябва да расте. Трябва да му затворите всички условия отвън, да го турите в най-големите ограничения, за да израсне. Та любовта е това, което ограничава човека, за да го освободи. Следователно, тази любов, която ограничава човека, за да го освободи, това е истинска любов. Страданията в света са ограниченията на любовта. Страданията ще ни извадят от едно състояние и ще ни преведат в друго. И тъй, в бъдеще, мъжете и жените ще се облекат в нови форми, които Вселената сега създава. Там се шият нови костюми за мъже и жени, които се готвят за женене. Знаете ли, коя е новата форма? Който е решил да се жени, трябва да отиде там, да си купи нов костюм, нова шапка и обувки, по последната мода. Като ги донесете, ще турите нов надпис. Какъв ще бъде новият надпис, новото име на тия форми, не е позволено да се казва. Който иска да знае името на новата форма и на новата фирма, да отиде при свещениците, държавниците, учителите, философите, учените, теософите, окултистите...